Baie welkom by Oute-Nikoland gemeente, een spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Oute-Nikoland gemeente is ons oorgegee aan Jesus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit God Godse hand ontvang het. Een gesêne dag vir jou. Vrienden, goeiemorgen. Het is lekker om weer saam met julle te kuier Ons het aan julle deurgegee dat ons inreid diens van verlede sondag nou nie hierdie zondag herhaal word nie. Die leierskap het so paar kwesties wat uitgesorteer moet word voordat ons um, openlik volgende zondag sal voortgaan daarmee. Dankie vir julle ondersteuning verlede week. Ons was so meer as 70 voertuie wat op ons kerkgronde geparkeer was en wat met radio uitsending verbind was. Um, so amal kon lekker in die gerief van hulle eie voertuie die evangelie hoor en die eredienst beleef. So baie dankie dat jylle ook verstaan en begrippe dat ons hierdie sondag dit nou eers een skiep gee. Maar ons is online, um, ek sêkera van jy sê dan nou vanochtend voor jou skerm om ook by hierdie eredienst ingeskakeld te wees en baie, baie welkom aan jou. Nie net aan die Oute Nikolanders nie, maar ons weet daar is ook heel wat ander lidmate wat so van tyd tot tyd kom inloer om te kyk wat by Oute Nikoland aan die gebeur is. Ons thema vanochtend is is jy gestempel. En dit aanteer die werk van die Heilige Gees in ons leven. Ons is steeds in pingster tyd, waar ons focus op die diepe werk van die Heilige Gees in ons levens. En ek wil vanochtend begin met Johannes 14, waar ons lees, daar vanaf vers 15, As jy my lief het, sal jy my opdrachte uitvoer. Ek sal die vader vraag en hy sal vir jylle ander voorspraak stier om verewig by jylle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. Ek sal jylle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na jylle toe. En is hier die heilige gees wat uitgestort is op pingster dag, wat in ons is en by ons is, so ek en jy nie wees, kinders, hoef te wees nie. Mag jy van oog en daar waar jy sit, net iets beleef van die Heilige Gees wat in jou is, by jou is, en vir jou toevouw met Godse liefde. Vrienden, ons gaan dadelijk vir ons vond maaikies naderroep en vir tan die annemie geleentheid gee, om so biekie met ons vondmaats saam te gesels. Moerder maats! Jy is speciaal! Ek het hierdie pakkie raskels. Nou kom ons na dit oop en dan kyk ons hoe lyk hierdie lekkerkie as ek dit al by pakkie uitgooi. So, kyk net al die mooie kleren. Amal lyk verskillend, amal is anders. Kom ons kyk wat is so al ons. Daar is een ene, geel ene, daar is een groene en een blauwe, en selfs een breine. Kan jylle sien, dat nie een van hulle die selfde lykie? Hulle kom maar die selde pakkie uit. Maar amal lyk verskillend. Ons is ons hierdie raskuls. Ons lyk nie een die selfde nie. Jy is uniek gemaakt, jy is speciaal. Ons kom hierdie sale pakkie uit, liewe Jesus, het ons amal gemaakt, amal speciaal gemaakt. Maar jy is uniek, daar is nie nog iemand soos jy nie. Hoe goddelik is dit nie? Jesus hoor as jy bid. Hy sing lofliedere oor jou lewe. Jou naam is in sy hand geskryf, hy dans oor jou lewe. Hy gee sy engele opdracht my jou te beskerm, as jy valt, tal hy jou op. Elke haar op jou kop is getel, jy is die appel van sy oog. God dink net goeie dinge van jou, jy is spesiaal vir God. Dankie Heere, dat jy ons soe volmaak maak het, Dankie dat ek die appel van die oog is en ek vir u speciaal en goed is. Kom ons bid saam voordat ons uit die Heerse woord lees. Ter die enige God, ons hemelse pa, ons verlosser en vriend Jesus Christus, en die Heilige Gees ons trooster en ons kracht. Dankie dat ons u kan onderskui as een God wat veel groter is as ons beperkte gedagtes en begrip. En dat ons u mag Papa noem, mag Jesus noem, ons oudste broer, Heilige Gees, trooster, mag noem. En elkeen van jy het so'n wonderlike funksie ook in ons leven. En een plek in ons lewe en 'n rol te speel in ons lewe En dank jy Heilige Gees dat ons in hierdie tyd van die kerklike jaar ook mag focus op dit waarmee jy bezig is. En dit wat jy werk is. En Heilige Gees, dis jy wat ook hierdie dooi letters van ochend op papier moet levend maak in ons binnenste. Dis i wat gekom het om herskippend te werk, om nie te maak, om lewe te bring, om asem in te blaas in dit wat dood was. Daarom bid ons van ochend heilige gees, kom bring lewe, kom tolk, kom maak die woord, die Heere Jesus' woord, vir ons verstaanbaar. Amen. Vrienden, ek glo dat baie van julle al oor die grens na een bierland gereis het, of selfs oor seer. En dan is die een ding wat ontzettend belangrik is, is dat jy moet seker maak, jou paspoort is gestempel. As dit nie die geval is nie, dan word het beskou dat jy onwettig in die land is en op 'n oneerlijke manier die land binnengekom het. En betekker is hy ou so hastig om dier die grenspos te kom, dat jy betekker uh, vergeet om jou paspoort te laat stempel en somtijds voorgekeer word en gevraag word, maar voordat jy die land inkom, waar is die stempel dan? Jy kom nou daar uit die uit die douane kantoor uit, maar hoekom is jou paspoort nie gestempel nie? So dit wesenlik weesendlik belangrik, dat die mense paspoort gestempel sal wees. Die teendeel is ook waar. As jy wel gestempel is, dan kan jy reken op die beskerming van die land. Jy is nou eindelijk een gas, in 'n land soos bijvoorbeeld Namibie, en jy kan aanspraak maak op sekere voorrechte, Jy is een besoeker aan die land, maar jy word ook beskou as, as iemand wat kostbaar is en na wie jy moet kyk. Ons lees die visiers 1 vers 13 en 14 Deur Christus het ook deel deelgeword van die volk van God toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat dier God beloof is, jylle as eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prijs. Ons tekst praat van die verseeling dier die Heilige Gees. Nou, wat op die aarde is hierdie verseeling? Ek wil amper waag om te sê, as een mens so naïef na die woord kyk, dan klinkt dit amper soos een of ander mystieke ervarings wat sommige geloofige sê het, kan ek amper sê, sommige elite christene het en ander dalt nie. Hoe werkt dit? Wat is hierdie verseeling dier die heilige gees? Nou as ons Ephesians 1 vers 13 lees, dan klink dit amper na so iets. Dan klink dit amper soos die tweede gebeurtenis wat moet gebeur, Nadat die mens nou tot redding gekom het en tot geloof gekom het, tot wedergeboorte gekom het, jou hart en leven vir die Heere gegeet, is daar amper half een tweede geleentheid, ek weet in die, die charismatise bewegingspraat hulle van a second blessing, wat moet gebeur, so dat jy net uit trappie hoor in jou geestelike leven kan kom. Maar kom ons luister weer, wat sê vers 13, dier Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. In Christus het die heilige Gees jylle as die eiendom van God verseel. Nee, dit, dit klink amper as sove mens kan, kan aflei uit die gedeelte dat hierdie verseeling op die oor af klink soos ek word opgelig na 'n hoer vlak van geestelike lewe. En wie van ons mag nie daarna om te vorder in ons geestelike lewe nie, om vinniger te groei en op 'n ander vlak te beweeg as wat ons dalk die vorige, die vorige sesoen van ons lewe beweeg het. Dis amper soos een geestelike vitamine inspuiting, dis soos een stroomversnelling, dis hoe sy geestelike deurbraak. En dit maak geloviges betekker onrustig. Want nou is die vraag waarmee ek en jy baie keer worstel, het ek en jy hierdie verseeling beleef, of het ons nie? Is daar nog iets wat ons kortkom? Is daar nog die tweede gebeurtenis wat moet gebeur, nadat ons ons leven vir die Heere gegeet? Kom ons kyk een bekie van nader by daarna. In die Amplified Vertaling, in Engels klink vers 13 so, In him you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, and as a result, believed in Him, was stamped with the seal of the promised Holy Spirit, the one promised by Christ, as owned and protected by God. Let op die woord stemp, waarna ons net al on die begin verwijs het, ons gepraat het van die paspoorte. Wat is hierdie stempel? Wat is hierdie verseeling, waarvan ons in Ephesiers 1 lees? As ons gaan kyk na die oorsprong van hierdie woord en waar jy vandaan kom, dan lyk dit vir my of dit een oudtijdse gebruik was om goedere of slave of dieren te merk so dat mense kon sien wie is die eienaar van hierdie dieren? Wie is die eienaar van hierdie slaaf? Dit was amper, soos wat ons dees ook maar beestemerk en merk. een brandmerk, En dis precies wat Paulus vir die kinders van God in die Viseers probeer sê. Die Heilige Gees het jylle kom merk as God se eiendom. Jylle behoort nou aan God. Jylle is syne. Jylle is sy kerk, kerehake, die Heere sin, wat aan hom behoort. Eindelijk is het nie die Heilige Gees wat ons kom verseel nie, eindelijk is die Heilige Gees self die seel, of die stempel, of die brandmerk. Amper net soos die Gees in die vorm van die duif op Jesus afgekom het by sy doop en die Vader so sy waarmerk van aanvaarding op Jesus afgedruk het. Net is die Heilige Geese verseeling Die brandmerk wat vir ons laat verstaan aan wie behoort ons. Wie is ons? Die tweede betekenis van die seel in die oudheid was om te keer dat slawe en goedere en diere nie gesteel word nie. So lees ons net dat Jesus graf vir is om te verhoed dat iemand sy lichaam kom steel in opombaring 7 lees ons dat die geloviges met die Heerese seel op hulle voorkoppe verseel is teen die Satan beskerming dus. veilige bewaring en dis wat Ephesians 4:30 vers 30 ook sê die die heilige Gees verseel tot by die wederkomst dis een waarborg ons sal nie verloor gaan nie ons word veilig bewaar ons word beskerm totdat ons die erfportie van ons in besit neem die dag by die wederkomst. Die Heilige Gees is self daar die seel. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat ons merk om te sê, ons is God sinne. Nou kan een mens onmiddellik sê hierdie verseeling, hierdie stempel is nie iets wat sommige geloofigis het en ander nog nie het nie. Het is nie soos een tweede gebeurtenis wat ergens moet plaasvind nie. Het is nie een second blessing wat my skielik nou op een tweede vlak van christenskap moet kom plaas nie. Het nie iets wat moet gebeur nadat ek nou aanvankelijk die Heere in waarheid leer ken het nie. Gaan lees weer In visiers 1 vers 13 en 14, daar staan duidelik, in Christus het die Heilige Gees jylle as die eindom van God verseel. As jy in Christus is, as jy Christus aanvaard het, as jy jou leven aan om oorgegeet, dan ontvang jy die Heilige Gees as die gave van God, sy handelinge, dan word jy die Heilige Gees gestempel, verseel, jy word gebrandmerk as Godse eiendom. Jy word beskerm dier die Heilige Gees tot en met die wederkomst niks en niemand sal jou uit Godse hand rik nie. Nee, wanneer ek tot geloof gekom het, my leven aan Jesus oorgegeet, dier die Heilige Gees herskep is, dan is ek waarlik in Christus. En dan is ek gestempel ek is verseel dier die Heilige Gees, te wonderlik verwoorde. In pleks daarvan, om sy leesers onzeker te maak, of bemoedig te maak, wil die apostel eindlik met hierdie gedeelte, die teenoorgestelde kom sê. Oor jylle mense, besef jylle nie wie jylle is nie, besef jylle nie wat jylle het nie, is hier net een klein dingekie wat met julle gebeur het nie? Julle het hier net tot geloof gekom nie? Julle het hier net die Heilige Gees ontvang as een gave uit Godse hand nie? Julle hoef hier te wonder en te, en, en te twyfel oor julle status of oor julle identiteit nie? Julle is gebrandmerk dier die Heilige Gees as God dier die enigse eiendom. Julle is gebrandmerk dier die Heilige Gees om bewaar te word tot en met die dag van Godse weterkoms. En miskie moet ons in die spiel gaan kyk en van ochend wie op niet vir ons selfs sê se, kan ek dit glo van die persoon wat vir my terugkyk uit die spiel Dat die Heilige Gees vir Jan gebrandmerk het, sy tjap op my gesit het, my gestempel het, of my gesê het, Jan, jy is Godse eiendom. Jan, jy word bewaar, tot en met Jesus se weterkoms. Vrienden, dit is een ding wat die Heilige Gees in ons leven kom doen het. Hy het ons kom verseel, Hy het ons kom stempel, hy het sy brandmerk op ons kom sit, so dat ek en jy nooit hoef te twyfel, wie sy ons is nie. So ons nooit hoef te wonder, is daar nou nog iets wat moet my moet gebeur na my bekering in my wedergeboorte nie? Ek ontvang die stempel, ek ontvang die verseeling, Ek ontvang die gave van die Heilige Gees daai dag wanneer ek in Christus is, wanneer ek my leven aan hom oorgegeet en ek verseel word as sy kostbare eiendom wat hy met sy lewe sy alles sal beskerm. Kom ons gaan leef in hierdie week as mense wat gemerk is, gebrandmerk is. Kom ons gaan leef met hierdie stuk zekerheid dat ek die heilige gees het, en dat die heilige gees by my is, die gees van die waarheid wat my in die waarheid wil lei, wat vir my kracht gee, wat vir my wil help, om te leef soos iemand wat aan God behoort. Mag jy die wonderlijke inwoning en werking van die heilige gees, ook in hierdie tyd beleef. Amen. Vrienden, dis wonderlik om ook te kan getuig hoe dat die Heere ons gemeente by mekaar hou, hoe dat mense na mekaar uitryk, te midde van hierdie inperking, hoe dat lidmate net de hand uitsteek om te help waar daar nood is, waar daar behoeftes is en waar hulle getrouw ook die gemeente ondersteun by weise van hulle dankoffers en collectes. En ons wil sommer net sê, ons is trots oud in die koland, baie dankie dat julle gehoorzaam is aan die Heere. En uh, steeds, hierdie gemeente, jy al bou, vir hierdie gemeente jy bid, so ons, hoe langer hoe meer, ook sal word, vir die Heere ons gemaakt het om te wees. Mense wat oorgegees aan Jesus, wat omgege vir amal en alles en wat het ook aangege na ander mens het. Mag die Heilige Gees sy kracht, sy teenwoordigheid, sy inwoning, sy werking, ook in hierdie week vir jou soeveel rustigheid gee om te weet, ek is gebrandmerk. Ek is verseel, ek is godsinne, hy beskerre my, ja ook dier hierdie virus tyd heen. Amen.